Марія Матіус «Нація», видавництво «Кальварія», Львів, 2002 рік, читає Галина Шумська. Вихоплення секунди з годинника буття української нації. Дрімучий язичницький дух Гуцульщини з її карнавальною неканонічністю і диким нехристиянським непрощенням гріха спонтанним опришківством і неприспаною совістю, затятим норовом і розважливою майже біблійною мудрістю. Це її, Марії Матіос, батьківщина і її нація. Це наша нація. Парадокс на парадоксі. Пошук правди і навіть смерть для її нації – це земний едем, а ошукане брехнею життя – це хеппінейшн тих, хто і не усвідомлює, що належить до нації. Несподівані до оніміння розв'язки і динамічний сюжет, тонкий психологізм, поєднаний з розкішною мовою, Знайомий почерк Марії Матіос, яка наполягає, як і в попередній книжці, «Життя коротке, щоб казати «ні» любові, совісті, честі і стражданню». Едем Гнерайські ворота, нерайські Відкрився тобі содом і попіл садів гециманських, і душ уселенський погром, і не молитви прокляття. Життя не в житті в бою, і непримиренні браття у брато краю. Володимирові Яворському Просили тато-мама Повість новела Мамо, ти збираєшся як до шлюбу! Богдан дивився в дзеркало, тримаючи Корнелію обома руками за плечі. Боже, яка ти маленька проти мене! Ніби дивувався чорний хлопець, схожий на цигана. Обертаючи сиву жінку круг себе Не можна двом дивитися в дзеркало Корнелія вивільнилася з-під руки сина, поплескавши його по спині То на сварку Знаю, знаю Але що його сваритися, коли потім усе одно треба миритися? Та я й без дзеркала парубок що треба, правда? Богдан уступив матері місце «Ой, хлопче, з малого казала тобі, «Женячка гірше, ніж срачка. А ти отак так узяв і послухав?» Сміялася й собі Корнелія, підводячи губи блідо-перламутровою помадою. «Зав'язується твоє паруботство!» Корнелія чула себе щасливою. Вона і справді збиралася в місто, як до вінчання». За місяць Богдан мав женитися. Вони йшли вибирати весільний костюм. Дивилася от зеркало, і, може, вперше за багато років не відчувала відрази до свого дуже повного тіла виокруглілого обличчя, а найдужче слоновості ніг. Колись її прудкі ноги змагалися з прудкістю ніг лісової косулі. А тонкий дівочий стан, чоловічі очі деколи плутали зі станом берізки. Та бац. Усе минуло, котра береза молодою не пішла на хрест посеред лісу, постаріла і розсохлася, як зістарілася корнелія, а котра косуля й вижила, стали її швидкі ноги. Вудженим м'язцем, найсмачнішим мисливським делікатесом. Хіба вгадаєш, на сході сонця, що з тобою буде під смеркання? Вони повільно йшли містом, завтрашній наречений і його мама. Богдан тримав корнелію під лікоті, торкотів, як шестилітній хлопчик без угалу перестрибуючи з одної думки на іншу, так що важко було встежити за його логікою. Та, власне, вона й не намагалася. Слухала себе і тепло, що розливалося всередині душі, і вкотре беззвучно повторювала «Щаслива, я щаслива». Місто, яке було їй чужим із найпершого дня, сьогодні здавалося нарешті рідним. Париж у мініатюрі? Відень? Можливо, коли Париж чи Відень були ще маленькими, вони виглядали подібно до сьогоднішніх чернівців. А може це придумали ті, хто ніколи не ходив вулицями Парижа? Та хай буде. Напевне, і справді, в давніші часи це компактне місто з легкої руки Стефаника називали містом недібраної трійці. Купців, якихось міністерських чиновників і Ольги Кобилянської. І замітали вулиці букетами троянд. У кав'ярнях щоранку продавали свіжі газети з усієї Європи. Пахло справжньою бразилійською кавою і бухареським ромом. Грала циганська музика в ресторані-готелю «Брістоль». Червали струни глинницькі цимбалісти на площі перед цісарським університетом. А панською вулицею під білими парасольками і прозорими капелюшками дефілювали білі паняночки, що могли вільно розмовляти щонайменше трьома мовами чого не вигадаєш по всьому. А нині облущені фасади престижних колись будинків сміються жовтозубими левами і посірілими гераклами, облізлими каріатидами і застяними під'їздами в самісінькому центрі. Теперішня місцева знать чваниться не кількість умов, якими вона послуговується в побуті, а кількістю орендованих кіосків на Калинівському ринку, розсадникові новітньої зарази від заїжджих з усього Радянського Союзу гастролерів. У серці Буковини вже давно не гастролюють ні Рубінштейн, ані Лисенко, ані Ліст. Новий Франко іще не народився, а про багатотисячну зустріч Івана Яковича на залізничному пероні давно забулося. Хіба що молоді амбітні краєзнавці здувають порохи з пожовклих газети подеколи з певною точністю, а ще більше домішком власної фантазії реставрують події не такої далекої, як забутої давнини. Це не те, що вона колись написаному камені під товщею вигорілого муху натрапила на видряпаний напис «Ольга Кобилянська, Василь Стефаник, 1899 рік». А це місто заледве не облесіли два роки тому від розлитого ракетного палива, все більше окуповують ракетири з повіями і торгаші, з міліціонерами. Корнелія іноді думала, і чому ці чернівці, наче змащену медом жінку, так люблять військові і міліція. Але нічого, окрім того, що місто, мабуть, дає їм велику поживу, не придумувала. Та сьогодні їй якось і не хотілося згадувати те, з чим вона мовчки і без любови мирилася багато-багато років. Майже рівнинний ландшафт, нафарширований добрим десятком мілітаризованих підприємств, вологі від частих затяжних дощів, запах вітру, спрута, стару цицинську телевежу. Лаковані босоніжки Корнелії навіть і без підборів тропотіли веселу ветенанку по вибитій міській бруківці. У такт гупало серце. Так, так. Сьогодні на зустріч ішли і самі веселі, і самі доброзичливі, беззадавненої чванькуватості на обличчях люди. Мініатюрна жінка з немовлям на руках посміхалася приязно і відкрито. Двійко однаковісінькі дівчати з заплетеними укосимаками по черзі злизували одне морозиво. Білий, мов туман, дідок із ціпком дріботів, муркочучи, підніс щось нерозбірливе, але приємне. Десь її корнелиного віку високий худий чоловік з великою родимою плямою на лівій, ні, правій щоці, дивлячись собі під ноги. Ішов просто на них із Богданом. У правій руці чоловік тримав довге, як жертка, древко зі згорнутим синьо-жовтим прапором. Його права рука була без великого і вказівного пальця. Корнелія відчула, що земля повільно зм'якла, а потім раптово розверзлася під її важкими слоновими ногами. В безодню розверзлої землі вона падала недовго, встигла лише почути короткий глухий синій крик. Мамо, ходім додому, сину, перше, що сказала Корнелія, розплющивши очі і роздивившись довкола. Вона напівлежала, напівсиділа на лавці у скверику біля університету, а біля неї плакав дорослий чоловік доцент цього університету. Заплаканий чоловік був її сином. "Мамо", син дивився винуватими очима, повними сліз і гладив її плечі й руки. "Мамо, що тобі було, мамо? Я так злякався. Ми йшли, йшли, і раптом ти впала просто на бруківку. Ходімо додому, костюм купимо іншим разом, ще є час". Зараз покличемо лікарку, ти полежиш, відійдеш. Добре? Не лякай мене, мамо. Боже, йому тридцять років, а він дитина дитиною. І з подумала Корнелія. Даремно я його виховувала, як дівчинку. Корнелія пролежала у спальні до пізніх сутінків. Кілька разів вона поривалася щось відшукати в шафі для одягу, але, порившись між акуратно складеною білизною, знову вертала до ліжка. Праворуч від ліжка стояло велике дзеркало. Вона сідала перед ним, нахилившись так близько, що чоло торкалося скла, і, не очима, довго вдивлялася в нього, ніби хотіла побачити там іще когось, окрім себе. Лягала і дивилася в стелю. І знову вставала до шафи. А коли крізь фіранки пробився вечір, Корнелія вийшла у вітальню. Богдан лежав на дивані з закладеними за голову руками. Стос, нечитаний газет, валявся на підлозі. Десь під стелею дзищала заблудла в кімнаті оса, а з кухні чулося часте капотіння води. «Я мушу тобі дещо розказати», – тихо сказала, сівши коло сина. Уже третю добу Корнелія не їла. Очей не склеплювала, людського голосу не чула і свіжого повітря у грудях не мала. Лише пила несмачну, бо задавнену воду, била на собі воші й дослухалася гробової тиші до округи. На білому світі стояла велика спека, а останні дні, видно, були ще більш спекотними, бо тут два метри під землею, без вікон, без дверей, лише із задраяною зовнішнього боку лядою і вузьким вузюзьким на ширину долоні. Коменом для повітря у стелі було справжнє пекло. «Для когось це земля під ногами, а для мене – стеля», – думала обезуміле відчекання і невідомості Корнелія, прикладаючись ротом до комена. Намагалася дихати глибоко і нечасто. Та в груди Вливалося душне сухе повітря, що втрачало природний смак, поки проходило комен. Дихання через комин не приносило полегші. Корнелія підставляла широко відкритий рот, хапала за духу повітря, а потім намагалася дивитися одним оком крізь трубку уверх. Тонка, як нитка смужка світла, усе ж пробивалася в темряву криївки. По цій білій дівчина орієнтувалася в часі. Там, над землею, сьогодні субота. Корнелія перехрестилася, виказала отче наш і заплакала. Там щось сталося недобре. Інакше б вона не сиділа три доби живцем замурована під землею. До того ж, смужка світла, що тяжко пробивалася зверху, сьогодні виглядала найтоншою. А це значило, що їй подали знак про небезпеку, прикривши комен замаскований під дупло у старій груші, на обійсті калини-климихи. Той, кому подавали знак під землю, знав, при прикритому дуплі нема права рипатися з криївки а хоч би й до самої смерті. Корнелія іще раз спробувала вловити очима нитку світла. Тепер вона їй видалася іще тоншою. Дівчина перестала плакати, лише відсунулася від комена і почала розплітати косу. Чесання коси завжди вгамовувало нерви і давало ясність думки. Та сьогодні, Вгамувати нерви не вдавалося. Вона вже висмикнула з корінням добрий жмут волосся, не відчуваючи проте болю. Заплила і знову розплила косу. А в голові все одно з'яяла дірка. Малесенька дірка. Така, як колись у грудях Максима. Клена. Від кулі. І через ту дірку розбігалися всі ясні думки, що іншим разом могли би заспокоїти Корнелію. Знала, напевне, лише одне. Без якоїсь дуже важливої притичини ніхто б не залишив її саму на три доби у Криївці без права виходу. Коляй повинен був повернутися ще два дні тому з наказом проводу. Калина ж мала подати знак до виходу вчора, звечора, або сьогодні зранку. Коляй не повернувся. Климиха замість відкрити зовсім прикрила дупло. До всього учора підвечер із комена потягло горілим. Отоді Корнелія, може, вперше відчула страх. Вона знала, яка судьба чекала тих, хто перебував у домашніх бункерах, коли облавники підпалювали сільські обійстя. Смерть під землею через задуху. Колись Корнелія добре вивчила господарку Калини Клим, де розташовувалась найбільш законспірована криївка над провідника Друга Берези. Скільки разів носіла вона листи гребси в хату калини, не підозрюючи, що за нею спостерігають крізь шпари клемишиної стодоли. А тепер вона не сміє пробратися в стодолу, щоб дізнатися, чи лишився хто живий на тій землі, яка стала для неї стелею. Обійстя Климихи крайня на голому як долоня сільському горбі, під самісіньким лісом. Хата на дві кімнати з ганком, стайня, стодола і дуже занедбане подвір'я. Климиху в селі називали нехлюйкою через її нехить до порядку у господарці. А між тим непорядок був лише на подвір'ї. Хата ж сяяла чистими стінами у вишитих жовто-багряними кольорами і мережених білим по білому рушниках та вималюваними на комені зеленими півнями. «Калино, а чого то у вас коготи зелені?» – питали господиню подорожні, що простували з Березова у білий потік чи навпаки. І Калина всім відповідала однаково. «Бо так меніся хоче!» Зате нехлюйство на калиненому подвір'ї немало міри, дерев'яні бочки, гірлянди нанизаного тютюнового листя, дрова, різносортна деревина, обрізні дошки, смерекові й букові ковпки, латки й стовпи для парканів, тички з немолоченою квасолею все це перемішане одне з одним. Валялися довкруг стодоли і стайні в такому гармидері, що годі було збагнути, як калина дає тому раду, і безпомильно знаходить потрібні її речі при першій же потребі. Розміщення садиби на межі двох сіл робило свою справу. Довгі-довгі роки, ще від Польщі, у війну і тепер при Совітах, Климиха залишалася сторожем людського добра на двоє сіл – березів і білий потік. Який подорожній не топтав гостинець, не минав калининої хати, щоб не напитися води, не лишити на збереження мішок із мукою, під воду деревини чи просто погомоніти, перш ніж пуститися знов у дорогу. Та найбільше на Климишині садибі було кушуру – сухого кукурудзяного бадилля. Калина здавна мала добру механічну січкарню, отож гешефт її простий і без обману. Вона міняла січку для худоби, на кукурудзяну муку. Муку міняла на хустки, килими, ліжники, сапи, борони, сокири та інший потрібний крам. І з того жила. Калина мала велику перевагу над усіма іншими гешефтарями краю, вона ніколи нікого не дурила. Через те у неї завжди завізно. Нова влада претензій поки що не мала, оскільки Климиха справно платила податки. Її нахвалювали люди, і чіплятися до неї не було резону. Совіти хотіли показати, що хоч таким чином, дрібною лояльністю, поправляють враження від себе, яке склалося в місцевого населення за роки совітського панування тут. Отож, Кушур до Калини звозили чи з чотирьох сіл і всіх до околишніх хуторів. Ним був забитий оберіг, стайня і стодола. А від стодоли уздовж паркану метрів на двадцять також тягнулися приперті до жертки з двох боків копи кукурудзиння. Коли Корнелії нарешті довірили таємницю надрайонової Криївки, вона доволі нелегко пройшла короткий, але виснажливий шлях із клемишеної стодоли сюди, під землю, яка тепер стане її могилою. У задній стіні стодоли відбирали три копи кушуру. Далі метрів з десять треба було йти на уприсадки темним пахучим коридором із кукурудзиння по два боки жертки. Тоді шукати місце прихованої ляди, крізь яку спускалися у Криївку. Усе це, ясна річ, робилося у повній тиші і темряві, оскільки ні про яку свічку чи інше світло не могло йти й мови. У Криївку можна було втрапити, подолавши дерев'яну драбину з трьох перекладин не тримаючись за глиняні стіни, укріплені деревом. Ті, хто знав про цей бункер, Жартома називали його між собою «три по два». Довжина, ширина і висота криївки дорівнювали рівно двом метрам. Під правою від входу стіною стояв двоповерховий тапчан. Прямо – малюський столик з газовою лампою. У лівій стіні – видовбана для харчів ніша. Під драбиною – бідон із глухою накривкою, що случив нужником. Просто над тапчаном у стелі починався комин для надходження свіжого повітря. Друг Береза називав його трембітою, оскільки своєю формою, точніше, довжиною він повторював трембіту щоправда, діаметр комина був трохи більший. Кінець сягав дупла старезної, уже майже всохлої груші, що росла якраз у кінці климишеного подвір'я. У Криївку надходило небагато повітря, але на ніч чи на один день його якраз ставало, щоб не почувати себе геть кепсько. Тепер же, після трьох голодних і нервових діб, у товаристві Блощиць і Вошей, що ходили пішки по Тапчанові, накритому вовняним коцом, Корнелії здавалося, що вона земліє, щойно вхопить повітря на землі. Та на землю ще треба вибратися. Вона давно так довго не перебувала в закритому просторі. До того ж, без руху, без живого звуку. Корнелин хліб – нічні дороги, ретельно заховані на тілі грипси, знайомі люди і максимум обережності. Усі роки, відколи стала на цей шлях, шлях змагання з червоним ворогом, вона була особистою зв'язковою між двома надрайоновими провідниками – другом березою і другом кленом. Її природна винахідливість і воля ні разу не зрадили і не підвели. Але чим далі, тим менше залишається, кому носити донесення надрайонового берези. Друг клен із простреленими як решето грудьми похований у Сторонецькому лісі під розрослою калиною над урвищем. Господарі явочних місць пасуть білих ведмедів, а її колишні чорнобриві соколи наречені чекають-недочекаються тоненької свічечки у поминальні дні над своїми могилами, а розкиданими по лісах і в видолинках її солодких Карпат. Вона втрачає пам'ять, коли намагається згадувати, де хто похований. Стільки їх, молодих побратимів, чиї кістки сусідять тепер із буковим та смириковим корінням. Один час Корнелія таки блудила лісами, згадуючи місця поховань. Та з часом стежки заростали, могилки западали і рівнялися із землею. Березові христи перекошувалися, і Корнелія з жахом думала, що не встигає навідуватися до місць убієнних. А що буде, як мене багато-багато років? Хто згадає ці місця, коли про них і тепер мало хто знає, окрім свідків? Хто направить і перев'яже барвінком христи? Її молоді братове, без вагання склали свої буйні голови, а червона гадина розлазиться в усі шпари, і ніхто не може її спинити. Ще три роки тому, коли Корнелії було сімнадцять, рій хлопців гудів за нею, де б вона не з'являлася. Тепер же заплітає свою товсту косу і не знає, чи буде кому розплести її. Викосили хлопців, не наче косою. А на тих, що лишилися по довколишніх селах, Корнелія не має серця. Вона не знає, чим можна їх допустити до своєї коси. Вони не були з нею в лісі, не ридали в кулак надраненими убитими, не місили з нею сніги і не спали у листі, не били в ощу по кріївках, і не їли воду, запиваючи її водою. Вони їй не пара, бо не розуміють, що відбувається навкруг. Тільки мовчки дають у червоний хомут свої покірні шиї. А вона цього не розуміє. Коли вперше Корнелії довелося самій сидіти добу у Криївці, вона найбільше боялася за своє волосся, щоб не вчепилися в уші.